Hjärtligt och varmt välkomna till förmiddagsgudstjänst här i Pingskyrkan Fjärde söndagen i advent och de fyra ljusen brinner idag Välkomna ska ni vara allesammans, välkomna säga också till er som lyssnar på vår gudstjänst via närradion På eftermiddagen, ni är också varmt välkomna Thomas Hallström heter jag, jag är pastor här i församlingen och vid flygen har Ulrika Tackerud satt sig. Vi ska alldeles strax sjunga tillsammans. Det blir julkul för barnen här idag och det är Malen Berg som har hand om det. Så då vet ni barn här att om en stund så blir det julkul för er. Sen vill jag säga ett mycket varmt välkommen till vår gäst idag, Don Jakob Petrus. Varmt välkommen till Avesta och till församlingen här. Vi ser fram emot att få lyssna till dig när du ska sjunga och vittna, tala om Ibra-missionen. Och vi ska få sjunga mycket tillsammans, lovsång och tillbedjan. Det här kommer bli ett underbart möte, ett härligt möte. Och vi känner en stor förväntan på vad, vad Jesus ska göra här idag. Så nu ska vi också på en gång så där sjunga lovsång. Vi ska sjunga tillsammans i den här jullovsången: Dagen är kommen! Och vi ska stå upp tillsammans. Det är texten på skärmen, men vill du slå upp din sångbok så är det 122 i segertoner. så goda och sitt ner. Ska vi alldeles strax bedja tillsammans, men jag vill läsa ett bibelord ifrån Lukas evangeliets första kapitel från vers 26. Budskapet till Maria om Jesu födelse. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ingen till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron Och han ska härska över Jakobs hus för evigt Och hans välde ska aldrig ta slut Maria sa till ängen Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man Men ängen svarade henne Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Det är också något av vår bön för den här gudstjänsten. Att en heliga andes kraft ska komma. Den högstes kraft ska uppenbaras i vår gudstjänst. Och så får vi ta med oss de här orden. Ingenting är omöjligt för Gud. Och där är vi samlade idag till gott tjänst. Ska vi lova nu och be och prisa Herren tillsammans. Tack älskade Jesus för att vi får vara på helig mark inför ditt ansikte denna dag. Tack Jesus för ett nytt tillfälle då vi får komma tillsammans. För att lova och prisa och upphöja dig. Du den högste. Här vi tacka dig för att du är undrens Gud. Vi tackar dig för detta stora under vi läste om. Halleluja! Jesus, detta övernaturliga. Tack Jesus för att vi får, får tro på dig. Du som förmår att göra det som inte mänskligt sett verkar möjligt. Du förmår att göra så långt mycket mer. Och vi läste här att ingenting är omöjligt för dig. Och vi tackar dig för det. Att du är den samme idag. Precis som du var igår och ska förbli all evighet. Vi prisar och vi lovar dig. Och nu är vi samlade idag med denna längtan att helig ande ska komma över oss. Den högstes kraft också idag ska vila över oss. Jesus uppenbara dig du. Med din härlighet. Med din helighet. Tack för att du är här idag för att välsigna. Du är här för att välsigna oss med andens kraft och liv. Du är här för att tala personligt, för att tala uppmuntran och tröst. Här är vi prisar dig för att du känner oss, varenda en som är samlad här. Du vet namnen på oss. Och Här är du vet om oss alla. Du vet behoven idag, du vet om längtan. Och nu är vi samlade här på helig mark inför ditt ansikte. Vi tackar dig för att du är här. Du är här, Jesus. Vi prisar det att vi får överlämna oss själva och hela denna gudstjänst i dina välsignade händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Jag utlovade julkul för barnen. Och nu, Ulrika, vad sjunger vi innan det blir dags? När vi ska sjunga så tänkte jag berätta en liten anekdot. För er barn så vet man inte vad en anekdot är. Jag ska berätta lite om... Jag hörde en gång om en kille som sa så här: Mamma, mamma, jag är så svart sjuk. Men vet ni vad han egentligen menar? Mamma, mamma, jag är så mörkrädd. Det var det han menade. Han var så rädd när det var mörkt ute. Och det kan ju vara lite mörkt ute så här när det är kväll. Och mörkt och vinter. Och det är ju mörkt. Jag har en kompis som bor långt ute på, i skogen. Och framför deras hus är det en stor, stor sjö Och bakom sjön så är det höga, höga fjäll norska, norska fjäll Och det här är en samberättelse En dag så var min kompis ensam hemma i sitt stora hus Mitt ute i skogen Och det var mörkt ute och det regnade Och det var en mörk höstdag Då kan det vara lite svart ute så där. Och sen tände hon ytterlampan ute För att det skulle lysa och vara fint i huset och sen helt plötsligt så började knacka på dörren. Och det tyckte hon var lite otäckt för hon var ju alldeles själv där ute i skogen. Men hon tog mod till sig så gick hon ner och öppnade dörren. Och där utanför så stod det en man. Och vet ni vad han berättade? Han hade varit på andra sidan sjön. Uppe i de norska fjällen. Mitt ute i den mörka, mörka natten eller kvällen. Det var kväll. Och han hade gått vilse. Han visste inte var han var någonstans. Så han hade blivit jätterädd. Han var mörkrädd. Och han tyckte det var otäckt att vara ute i fjällen när det var så där mörkt. Ut i skogen. Men så hade han helt plötsligt sett ett litet ljus. Långt, långt, långt, långt borta såg han ett litet ljus. Sen tänkte jag gå mot det ljuset. Får vi se vart vi hamnar. Nu var det ju lång sjö efter så han gick, kunde ta sig runt sjön på något vis. Och till slut kom han fram till det här huset. Och det är sant. Det lilla lilla ljuset som hennes utelampa hade lyst upp gjorde att han hittade vägen hem till hennes hus. Så när hon öppnade dörren och han stod där så blev hon lite förskräckt. Vad gjorde han där mitt i natten? Hem på kvällen. Men han, hon bjöd in honom. Och så fick de fika ihop. Och han fick värma sig och ringa till någon som kunde hämta honom. Jag har med mig en liten sak. Ska vi se vad det är. Det brukar vara lite så här... Spännande att se vad man har i sin väska. Jag har allt möjligt i min väska. Det har man. När man är småbarnsförälder. Men jag har något som jag inte brukar ha i min väska. Vad tror du det är Matilda? Har du gissning? Nej, hur ska man veta det? Det är någon som ser vad det är. En ljusstake. Med en liten engel på. Jag tyckte det passade bra. Och till en ljusstake så är det ju bra om man har vad då? ljus. Så det har jag med mig. Och för att det här ska ha någon funktion för att det här ska funka och hjälpa någon så tog jag med lite tändsticker. ska bara tända ljuset. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Då står det säkert snett så det rinner stearin. Vi ska sjunga en sång tillsammans. De stora här, de tror jag kan den här sången. Jag har den inte på text. Men den går så här. Var inte rädd för mörkret. Tänd ett litet ljus. Det hjälper dig att hitta rätt på färden. Färden, det betyder när man ute och går. Som den här mannen som inte hittar rätt. Som man vilse. Var inte rädd för mörkret. Bjud andra till ditt hus. Tillsammans kan ni lysa här i världen vi provar, var inte rädd för mörkret tänd ett litet det hjälper dig att hitta rätt på färden var inte rädd för mörkret bjud andra till ditt tillsammans kan ni lysa här i världen som vill öppna sitt hjärta stort och på... rent. Ett ljus av kärlek, hopp och tro handhänder. Vi firar. Nu kommer juletiden, nu firar vi att vänt. Och tackar för den gåva som Gud ger Hos alla. så väl alla barn. Får ni hänga med Malen så ska ni få gå ner på julkul. Ulrika för det och har det så bra nu, barnen. Frida, välkommen fram. Vi har många härliga ungdomar i vår församling. Här hemma och en del som går på bibelskola och många här som vill tjäna Gud på olika sätt. Och du går Bärka Sebi och nu har du någonting som du vill slå ett litet slag för här. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det är så här att i vår så ska vi i klassen, vi är i klassen 0910, åka på Europapraktik. Och eh, vi håller på att samla ihop pengar till det. Och ja, vi har haft eh, baka julfika och haft julkonserter och sådär. Och nu har jag också varit med och hjälpt till, jag har bakat pulkegrisar, eh, sådana här, vad heter det, strutar och stänger. Som ni jättegärna får köpa om ni vill, och alla pengar går såklart till praktiken då. Så jag kommer vi stå där ute. Ni får jättegärna köpa om ni vill. Ja, det var det. Tack för det. Det tycker jag ni ska göra. Och sponsra eleverna på Bjärka. Att de får komma iväg på den här viktiga resan. Nu går vi in i julveckan. Och eh, på fredag morgon klockan sju. Då har vi julotta här. Hur många tänker gå på den? Nej, jag skojar bara. <laughs> Jag räknar med att alla kommer. Ni är så varmt välkomna. Jul åtta klockan sju på fredag, juldagen. Sen på lördag, då är det annan dag jul. Och då är ni mycket varmt välkomna på julkonsert under Anna Holmqvists ledning. Det blir många som medverkar. Och det där vet vi brukar vara en riktig höjdpunkt under julen. Så varmt välkomna annan dag jul klockan 17 till julkonsert. Ta med grannen, inte granen utan grannen. Ta med grannen och grannarna. Och på söndag om en vecka, då är det gudstjänst med barnvälsignelse. Det blir också en härlig hög, högtid under julhelgen. Så nästa söndag är ni välkomna till gudstjänst klockan elva. Nu ska vi sjunga. Och under tiden får du möjlighet att ge en gåva till vår församlingsarbete. Både här hemma och ut över världen i den mission vi är engagerade i. Och nu är det ju något av ett Ibra-möte idag. Dan Jakob är här och kommer att tala om Ibra. Och det är vi så glada för. Vi känner väldigt starkt för Ibra här. Och vi har Ibra-mission. Och jag ska bara säga nu inför det här offret som går till församlingen. Det kommer inte att bli ett andrahandsoffer i den här gudstjänsten. Utan istället har vi gjort så här. Att vi kommer att skicka 10 000 kronor till Ibras arbete. Från pengar som vi har i vår missionskassa Just för att kunna göra extra satsningar Så 10 000 vill vi förmedla till, till Ibra Från den här söndagen, från den här gudstjänsten Men vi kommer alltså inte ta ett offer Och det betyder att du kan offra nu till församlingen här Och ge din gåva Och vi ska sjunga sången 444 Julen med sin glada sång Den har Levi Petro skrivit och det är ju morfar till Don Jakob. Så jag tycker den passar väldigt bra att sjunga här idag. Julen med sin glada sång kommer till oss än en gång. Och när vi har sjungit den sången, då lämnar jag över till dig, Don Jakob. Och då vill jag redan nu säga varmt tack för den gåva som du vill ge idag. Att vara här. Det är första gången jag är i Avesta, I den här församlingen Det var väldigt härligt att få komma hit Ska du säga till din vän bredvid dig så här? Vad roligt att du är här idag Säg det till en vän, klapp, klapp om varandra riktigt så där. Vad roligt att du är här Tack Jesus Ska vi bara prisa Jesus Jag har en förväntan att Den heliga ande ska röra vid dig idag Få uppmuntra dig idag Orkar du stå upp inför Herrens ansikte så gör vi det vi sjunger den här sången. Fäst dina ögon På Jesus Se i verkligheten där. Alla ting runt omkring Smälter bort som smör I ljus var Sara Halleluja Halleluja fest i Jesus I'm Tackar dig för din närvaro den här förmiddagen. Tackar att du är här, Jesus. Allt är möjligt. Tackar vi aldrig behöver frukta för någonting, Fader i himlen. Därför har jag ditt ord att gå på. Vi står på ditt ord idag, Jesus Kristus. Tackar att varje löfte är uppfyllt för oss var och en. Tack att varje löfte är tillgängligt. Tackar att varje löfte i Guds ord är giltigt för oss 24 timmar om dygnet är vi tackar dig att du är här idag och du ska lösa ut mycket här idag, den här förmiddagen. Tack att du är underbar, Jesus. Vi älskar dig, vi älskar dig. Halleluja, vi sjunger den här sången. Där du går ska din väg öppnas för dig. Stig för styr. stig för steg. steg, för steg. När du går ska lika Det finns många underbara profetiska ord i Guds ord Många ord för lovsång och tillbedjan. Ett av dem heter på hebreiska todah, Och det betyder att räcka sina händer till Herren Och det betyder grundtexten Det är en troshandling För att åstadkomma befrielse Det var det är när jag räcker mina händer till Herren Det är inte bara en gymnastisk handling Utan en profetisk handling som jag kan stå på Som åstadkommer befrielse det gäller alla områden i våra liv Så om du vill göra det Sträcka dina händer till Jesus Den här stunden Och bara be För det område där du har tufft just nu Kanske, det kan gälla församlingen Det kan gälla din egen relation med familjen Med din fru, din man Det kan vara arbetsplatsen Det kan vara vilket område som helst När du räcker dina händer Todda på hebreiska så betyder det en troshandling för att Åsa kommer befrielse. Ska vi göra det? Bara lyfta våra händer till Herren. Maria la mandorla, la varia bare. Cora la masinjere la varia la mante. Ora la giolo borgere re. Ora la lario la lare. dig för det. Det är så underbara profetiska ord som vi kan stå på, Jesus. Tack att du är med oss dygnet om. Tack, Herre, att om dagen sänder Herrens sin nåd om natten är han sång hos mig. En lovsång till mitt livs Gud. Tack att du är med oss dygnet om, Jesus. Tack att vi aldrig behöver frukta våra oroliga. Utan vi lägger allt i dina händer. Vi lyfter våra händer till dig som en troshandning för att åstadkomma befrielse. Halleluja, vad tackar dig för det profetiska utdjuten här för mig idag. Tack för din heliga ande. Tacka din heliga ande här. Bara lyft dina händer om du vill det. Jesus. Jag, den här församlingen idag, Herre. jag tackar dig för beskydd över församlingen Jesus jag tackar dig för beskydd över skarpa och eh, hårda tungor Som kan komma emot den här församlingen ibland Herre. Jag tackar dig för blodets beskydd över församlingen Jag tackar dig för blodets befrielse över församlingen Tack för varje äktenskap Jesus Tack för varje familj, tack för varje barn och ungdom ålders och äldre herre Jag välsignar församlingen idag Den heliga andes välsignelse Halleluja Halleluja Vad tackar dig fader för segertider I Avesta Tackar du vill att alla människor ska bli frälsta I Avesta herre Jag tackar dig för väckelsens and över församlingen Årja la macharja la Åh oh, tack för väckelse Halleluja Halleluja, halleluja Bara välsigna varandra är jag tackar dig Tack för välsignelsen Tack för tankar av välsignelse Tack för ord av välsignelse Tack Fader i himlen att vi får bara gå emot allt som har med förtal att göra Baktaleri i Jesu namn Herre vi tackar dig för att det bara binder upp oss själva och isolerar oss Och sätter oss själva i en isoleringshäll vi kommer aldrig ut därifrån förrän vi ber om förlåtelse Herre jag tackar dig för rening i församlingen Tack för en, en, en underbar plattform för väckelse i Avesta genom församlingen Halleluja, tack att smörjelsen ligger i och genom församlingen Halleluja, prisa dig, halleluja Burala la marala marala raryala dare Buralala la la mandire la mariala landurulre Oriala marala landurul odieryala daia Tackve bönos noden sande Jesus du är Ball. Yeah. you Du är underbar Hållbar, vi tackar dig för ditt underbara flöde den här förmiddagen Du måste bara ta över fullständigt heligande Ta över, ta över, ta över Halleluja Led mig rätt idag Led mina vänner rätt idag Led Pastor Thomas rätt idag Är vi tackar dig Varenda människa här är betydelsefull för dig Jesus Kristus Allt ska aldrig ske bara ifrån plattformen Och ifrån ledarskap Utan du min vän Som inte är, brukar vara på plattformen så ofta Du har en stor och stark funktion I den troende tjänst i vardagen Den heliga and är över dig Och Gud har sagt att du ska lägga händer på de sjuka att De ska bli friska du ska tala in kunskapens ord Människor och de ska bli befriade Jag uppmuntrar dig min vän Jag uppmuntrar dig Gud är med dig Om det har kommit någon andel Liksom tyngd, tyngd över det Som har upp, upp, uppgivenhet Nej det är inte från Gud Det är inte från Gud Gud han vill uppliva dig idag Han vill fylla dig idag han vill blåsa livet den gåva du har idag. Halleluja. Och du har mycket att göra när han kommer tillbaka, Jesus. Halleluja. Åh oh, Jesus, du är underbar. Åh oh, Jesus, du är... Går du sitt, varsågod. av våra här Tack Jesus Jag var, eh, vet, jag tror på väckelse i Sverige. Jag tror på väckelse i Sverige. Jag får se med mina egna, egna fysiska ögon på plats efter plats. Det finns många platser i Sverige där Gud rör vid människor, som man ser människor kommer hela tiden och eh, samma sak är Havista därför att det står, det står så underbart i romabrevet i tionde kapitlet och den tjugonde versen så säger Gud så här jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig och jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig det är Gud det är gud kärlek han söker människor hela tiden även om människor vänder honom ryggen och spottar på honom så söker Gud människan enskilt. Varför? Därför Gud har skapat människan. För det första. Det andra är att Gud älskar människan. Och det tredje är, som står i predikarboken, det tredje kapitlet och den elfte versen, också evigheten har Gud lagt ner i varje människas hjärta. Och Gud vill att alla ska bli frälsta i avesta. Och allt folket sa? Amen. Amen. Så ingenting är omöjligt. När vi är överlåtna till Jesus För det är bönens och det är nådens ande som Guds ord talar om Som är drivkraften i mitt liv att vinna andra Det är bönens och nådens ande som är drivkraften i missionsbefallningen Det är det som gör skillnad i mitt liv Och kom ihåg en sak Att det Gud säger i sitt ord Han kan inte ljuga Varenda löfte som står i hans ord är sant Det är ande och det är liv och får du den uppenbarelsen i dig Att Gud kan inte ljuga Som det står i Guds ord Om den uppenbarelsen att Gud Inte kan ljuga om sitt ord Får sjunka ner i dig Och landa i din ande Då är det det som gör skillnad I ditt och mitt liv Varje kväll när jag ska somna Varje morgon när jag ska gå upp till arbete Det är det som upplivar mig Det är ordet Det är Guds ord Jag, jag, jag var med min morfar Levi han var 90 år, han har precis fyllt 90 Så var vi tillsammans i Amerika Sista året han levde Och det hade jag förmånen att vara med honom Vi var där ett halvår tillsammans Och jag kände att jag måste ju dra så mycket jag kunde ifrån honom Jag var så nära honom som jag kunde För jag visste att han var ju på väg hem till himlen Han var 90 år gammal Så vi var där borta Och då gjorde han en grej som var så betydelsefull för mig och du vet, ibland kan vi vara med om sådana händelser Som är väldigt betydelsefulla för oss Som kan betyda mycket för vår framtid Och han gjorde en grej för mig Som var kanon Och som har hjälpt mig väldigt mycket Och han tog mig till en dam Han kände en dam där borta som heter Catherine Kuhlman Kom du ihåg henne? Använda Gud starkt i, i, i kraftgärning och helbredagörelse. Och han tog mig till de mötena. Så jag var med på sex månadsmöten möten i Shrine Auditorium i Los Angeles. Och fick vara med och se vad Gud gjorde på den platsen. Och det, det skedde så många mirakler. som under. Och jag, det, det skedde min första förkrosselse i mitt liv. Jag grät som ett barn innan mötet hade börjat. Därför att Guds härlighet var så starkt utgjuten. Och bara Gud gjorde underbara saker genom den heliga ande. Sen den tiden har jag alltid haft i mitt hjärta att det som hände där, det kommer att hända i mitt land Sverige. Och det är det som det gör. Det finns ett annat hebreiskt ord som heter Tehila. Kan du säga Tehila? Tehillah. Och det betyder att Gud manifesterar sig med sin starka närvaro i din lovsång och i din tillbedjan. Gud är här idag. Han vill röra vid dig idag. Nu ska jag koncentrera mig lite några minuter om Ibra och tack för den här gåvan som vi fick rakt in i Ibras arbete för det är ett mycket välsignat arbete eh, Ibra eh, har eh, alltså Ibra är mycket mycket större än vad vi vet om i Sverige idag det är stort runt om det är ett stort globalt nätverk kan man säga man jobbar med många andra missionsorganisationer också runt om i världen Ibra jobbar i över 110 länder idag och mer blir det och 110 språk sänder man på idag med radio, med, med internet, med, med tv, satellittv och många andra medieströmmar som är fantastiskt starka alltså. Och eh, Ibra jobbar idag i Västafrika, häng med här nu, i Västafrika, i hela Mellanöstern, i Turkiet, Centralasien, Centralafrika, Östafrika. Afrikas horn Sydasien Hela sydostasien Ryssland Baltikum Balkan och hela Sydamerika Nu sa jag nästan hela jorden till dig Men det är de regioner som Ibra jobbar på idag Är det inte fantastiskt? Och här har evangeliet gått ut hela tiden Så de, för, de tre grundfundamenta för Ibra Det är det första att ge Jesus till världen Via media det andra är att bygga församlingar där det inte finns några församlingar idag. Och det är starkt arbete. Och det tredje är att vara med och bygga och etablera social hjälpverksamhet på olika områden i samhället. och Man, man liksom breddar folkets kunskap på det här området. Man, med hälsovård, man hjälper krigsdrabbade barn, man hjälper sexuellt hårt våldsutsatta kvinnor. Så det är mycket många begärtansvärda Områden som man arbetar med När det gäller församlingar Så i Ibra med En oerhörd välsignelse Jag hörde från Etiopien här Att bara förra året Så bildades 700 Nya församlingar bara i Etiopien Är det inte fantastiskt Sista 6-7 månaderna Så har det bildats 573 Nya församlingar Bara i Etiopien så, och då säger församlingsledarna där nere att Ibra har fått vara till en väldigt stark välsignelse. Därför att de, de är ute och och de, de banar väg för evangeliet Ut till folket via radiosändningar TV och såna här saker Och när, när, när nya de här församlingsbyggarna Kommer till ett ny plats för att bygga En ny församling, starta upp en ny församling Plantera, så märker de Att folket redan har hört evangeliet Om Jesus, och då är de beredda Att ta emot Jesus i sitt liv Och så blir de frälsta Så kommer de in i en ny startad församling Så får de beskyddet De får undervisningen Och så blir de inga bänksittare utan de går ut och vinner det andra för Jesus direkt Så går det till idag Och det är en våldsam väckelse runt om i världen På de här områdena Man, Jag hörde nu från Västbengalen eh, eh, Ibra startade sändningar nu från Västbengalen och hela Bangladesh Alltså, eh, och du vet att Då sände Ibra en halvtimme evangelium varje dag Till det här området Och lyssna på potentialen Alltså, lyssna. frekvensen och potentialen För de här områdena är Omkring 300 miljoner människor Kommer ut evangeliet varje dag i en halvtimme Och vet du vad en halvtimme sändningstid På det här området kostar? I halvtimme, vad tror du det kostar? 500 kronor Då är det roligt att ge Förstå, så lite pengar som kan nå så mycket människor Fantastiskt så Ibra är en oerhört stark välsignelse Ibra når in idag I stängda länder Ibra når till avlägsna bergsbyar Ibra når till eh, Kringresande nomader Ut i öknen Ibra når till inlåsta fängelsekunder Dit inte vi når Och när jag tänker på det så tänker jag på Rwanda Detta land som har varit så sargat Av den onde Och, och av ondska i så många år sedan eh, Folkmordet 1994 också det var nästan en miljon människor som, som, som slaktades och dödades då Så händer en underbar sak Ibra har också en kassettmission nere i Rwanda Och där den här kassettmissionen på de här kassetterna Så talas om evangeliet förvandlande kraften i namnet Jesus Och så går de rakt in de här kassetterna in till fängelsekunder Och nu på kort, kort, kort tid Så har han bett med över tiotusen fångar till frälsning Genom det här arbetet och allt folket sa. Vad sa du? Ja, det är underbart. Så det här pengarna går in till som du ger. Så det är fantastiskt underbart alltså. Eh, jag tänker på, eh, det är en väldigt, eh, alltså det, det, folk frågar hela tiden. Eh, jag bara tänker på ett kontor av många kontor i, i världen idag. Ett kontor nere på sypen så är det omkring 30 mejl och sms som kommer in till kontoret varenda dag det är mycket och det är frågor om hur blir jag en kristen finns det någon församling i min närhet hur, hur, hur, hur kan jag få träffa människor som är kristna, kan ni skicka mig en bibel, sådana frågor hela tiden vet du. så det är, Ibra är ett fantastiskt kraftfullt missionsverktyg idag alltså. fantastiskt är det jag ska inte tala så mycket mer utan det blir bara information, information, information men däremot ska du ta när, vi är när du är färdig möte får du en, en, en gratis där ute som, som handlar om Ibra som är, är väldigt infor informativt och bra, där ser man hur vi arbetar i olika olika regioner fantastiskt men du ska avsluta bara med en sak om Ibra och det är att eh, det, det, det är en ny typ av missionärer Som reser sig upp idag Runt om i världen Och då, Jag hörde nu att det är tusentals och tusentals unga människor som går ifrån Eritrea, som går ifrån Etiopien rakt in i muslimvärlden, in i 1040-fönstret. 1040-fönstret är ett stort område som går ifrån Västafrika i väst bort till Japan, Indonesien i öst. Och i det området så bor det 4,5 miljarder människor, bara i det området. Och där bor 85 procent av världens fattiga, fattiga, bor i det området. Alla, alltså majoriteten av alla muslimer Hinduer och buddhister Bor i det området i 10-40 fönstret Där går folket in idag Ungdomar ifrån Afrika För en enda sak För att bli gästarbetare I muslimvärlden För att, en enda sak För att vinna sina nya arbetsgivare för Jesus Vinna sina nya arbetskamrater För Jesus Kristus Och så växer det, och så växer det Och så växer det Så berättar de nu att bara i Bagdad sen Saddam Husseins fall bara några år så är det åtminstone 40 åtminstone 40 nya församlingar som har bildats bara i Bagdad så veckan sen går fram och där berättar de att Ibra har fått vara till en oerhörd välsignelse Därför att man är, har, är under förföljelsetryck hela tiden Kan inte samlas som du och jag i frihet Går inte ibland Utan du har Ibra fått vara pastorn och bibelläraren Genom sändningar ut till människor rakt med, Via radion då. Det är fantastiskt alltså Så det är ett oerhört starkt redskap Ibra är det är därför ett sånt liv Och det kommer aldrig att upphöra Ibras arbete det kommer bara att fortsätta, fortsätta så här, Bli starkare och starkare. För snart kommer Jesus tillbaka Och det enda du jag kan få med till himlen Det är människor Inget annat, inget annat Fader vi bara tacka dig För det här underbara instrumentet som Ibra är Och tack för alla pengar som har gått utifrån den här församlingen Rakt in i det arbetet Människor som personligen har givit åratal efter åratal in och sått in i anden så ska de få skörda evigt liv herre. Jag bara tackar dig för den besignelse, det här offret som också vi fick Jesus. Tackar det röver människor, det gör möjligt för människor att ta emot Jesus, få evigt liv och komma till himlen som är vårt rätta hem herre. Vår slutdestination Halleluja, tack att vi vill ha med oss Så många som möjligt I Jesu namn, Amen, Amen Nu har du fått en talong där Så ska vi Om du vill nu, bara, jag spelar någonting Under tiden här, om du vill fylla i Den talongen, du kanske är en givare Kanske vill öka på givandet Månadsvis, eller kanske vill ge någon Engångssumma, så bara Fyller du i det och så ger du det till mötesvärdarna När du går ut efter mötet sen så enkelt är det Och Gud vill signa dig Du kan hjälpa till framförallt i förbön Det är det viktigaste för Ibra Och det andra är ekonomiskt understöd Det tredje är att du kan bli volontär Många ungdomar som har varit volontärer För Ibra har blivit totalt förvandlade I sina liv ute på fältet Och det fjärde är att Ibra får vara En evangelist för Församlingen i olika projekt Riktade projekt Underbart bara tänker ut lite igen om du vill använda dig av den här talongen nu Så spelar vi någonting är sjunger och så ska jag ge dig ett gudsord, Guds ord, en hälsning från Herren till dig så ska vi gå in slutet av mötet i förbön för människor finns människor här idag som behöver förbön få hjälp halleluja Ja, Gud är så god emot mig Gud är så god emot mig han lovade att aldrig lämna mig ja Gud du är så god emot mig. Åh Gud, du är så god emot mig. Ja Gud, du är så god emot mig. Han skyddar mig genom si tid. Good. Mm. sjunga en sång som jag skrev för många, många år sedan ja, inte så många år sedan, men den heter, tiden är inne för helande tiden är inne för befrielsen oket brister sönder och bördor tar han bort så hans ande kan verka genom dig det är det han ska göra här idag tiden är alltid det är alltid läge för Gud att frälsa, att befria alltid läge för det kan du den här sången så får gärna vara med och sjunga Tiden är inne för helande. Tiden är inne för befrielse. Oket brister sönder och bördor tar han bort. Så hans ande kan verka genom det. Få gärna stå upp om du vill. Om du vill det. Och tiden är inne för helande. Tiden är inne för befrielse. Och Gud brister sönder. och bördor tar han bort så hans ande verka genom dig. Oh. Jesu försoning löser ut dig från orenhet bitterhet och sorg. Inget i omöjning för den som tror. Så frukta inte mer. Han vill ständigt vara din borg. Halleluja! Tiden är inne för helande. Tiden är inne för befrielse. Oh, och Gud brister sönder. Och du tar han bort Så hans kan verka inom det Gå ut och ge till folken Predika nåd och frihet För de fångna hur Herrens andel över dig, så går Jesu namn alla går. Och Gud brister sönder Och bördor tar han bort Så hans ande kan verka genom dig Så hans ande kan verka genom dig Så hans ande Ora en om deg Ora la baralama shadi ara la barala cantora na borala Ora la baralara yaladar Ik aralama ndorolador ya la para la sindire lenare Oh heligande heligande heligande tack, tack för flödet tack för flödet Tack flöde, flödet alla alla det Och det är så viktigt, Vad viktigt att låta den heliga få verka. Det här mötet får bli som det blir Jag ska inte tala så länge Men jag ska tala ett Guds ord till det. Men låt den heligande få verka i dig Halleluja Tacka det som är frostigt idag Kommer en heligandes vind att blåsa bort Och värma upp den här stunden Åter han sitt ord Då smälter det frusna Sin vind låter han blåsa Då strömmar vatten Det är den heligande Vet du smörjelsen det kan ibland bli bara som alltså man talar om smörjelsen som en religiös klyscha. Men det är det inte. Den helige ande är här. Den helige andes helighet är här. Närvaro är här. Åh oh, helige ande, helige ande. Smörjelsen talas det väldigt mycket om i Guds ord. Det står om i Guds ord i apostelgärningarna 10 och om hur Guds morde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och bodade alla som var i djävulens våld för Gud var med honom. Det talas om smörgelsen som bryter oken i Guds ord. Det talas om smörgelsen som banar väg för mirakler i Guds ord. Och för dig så smörjelsen är en förmåga ifrån en helig ande att påverka människor på ett andligt övernaturligt sätt. Han är här idag. Han är med dig varenda stund på dygnet. Och Herre jag tackar dig för lovsången och tillbeden i församlingen Tack för en stark lovsångtjänst i församlingen fader För det första för att bryta ner allt vad som har med religiöst väsen att göra Som vill kväva Det religiösa väsenet har alltid velat kväva vad Jesus har gjort Alltid stått emot men lovsången och tillbedjan Bryter udden I Jesu namn I Jesu namn Tackar dig Jesus För din närvaro Tack Fader i himlen Tack för din närvaro Och tack att lovsången Är ingen musikstil Lovsång och tillbedjan är en livsstil Lovsång och tillbedjan Är ingen programpunkt Det är en kontaktpunkt Med tronen, med himlen. Så samma ande som är inför tronen i himlen idag Samma ande i Avesta här på förmiddagen idag Det är underbart, samma ande Därför kan allting ske, allt är möjligt Åh, oh, för tiden är inne För helanden Och det brister sanden Och beror tar han bort så hans ande kan verka inomde o oh. Se, och brister sönder och på tar han bort så hans ande kan verka genom dig Varsågod, sitt. Halleluja, det finns, det finns ett, ett underbart ord, vet du, att den under. Försöker att skapa kaos i våra liv Han har alltid gjort det Men Jesus han kom för att vi skulle ha liv Och ja, oh, Det är det som gäller Mörkret är inte det som har initiativet Utan det är ljuset som har initiativet I honom, i Jesus var liv Och livet var människornas ljus Och ljuset det lyser i mörkret Och mörkret har inte fått makt därmed Alltså Jesus, flodljuset ifrån himlen är det som har initiativet. Det är det som avslöjar och avväpnar. Och har jag ljuset i mitt liv, då finns det ingen som kan komma emot mig. Det attackerar mig självklart i mitt sinne. Men jag kan, jag kan avväpna det genom ordet, attackerna ifrån den onde. Och det, det, det hjälper ju inte om ett svärd Som är andens svärd, guds ord, Om det ligger kvar i skidan Alltså i svärdsskidan, i hölstret Utan de måste ut med svärdet För att kunna avväpna en attack Eller hur? Därför måste man använda Ordet Halleluja Och eh... Evangelium, Det är det som är så underbart. För vad, vilken situation du än befinner dig i idag. Du kan tala. Vi har alla olika situationer. Omständigheter vi står i idag. Men Gud har. Han, det står att allting är naket inför honom. Inget är för dåligt för hans ögon. Han ser allt. Han ser allt. Det står i Amos boken i femte kapitlet, åttonde versen. Han som förvandlar det djupa mörker till morgon. Herren är hans namn. Han som kallar på ting som inte finns till Så som vore det till Han är med dig Han som bor i dig är större Än den som är i världen Evangelium är En gudskraft som frälser Står det var och en som tror Och det här ordet frälser Det kommer från frälsning Frälsaren och det är Jesus Och det, det, det är ett ord i grekiskan Som heter so så -so, Och det betyder att Jesus namnet är en utgjuten salva Till frälsning Till läkedom Till befrielse På alla områden i ditt liv underbart. Nu, underbart nu, nu, nu, nu talar jag bara några korta minuter här Men jag vill ge dig ett ord Och det står i Jesaja-boken Det 54:e kapitlet Och den fjortonde versen Och jag vet precis Thomas nämnde någonting om det här i början när ängen kom till Maria och sa Frukta inte. Frukta inte. Och det här ordet är i den riktningen. Och jag fick det här ordet att jag ska säga det här ordet i morse. därför att det finns olika situationer här som Gud vill lösa upp idag genom sin kraft, genom sin närvaro. Han är underbar. Det står så här i Jesaja-boken i, i Jesaja -boken, 54 kapitlet och 14 versen. Har du papper och penna? Om du har det, så skriv ner den här versen. Och ta med, där har du den. Nu det är det Bibel 2000. Ja. Och eh, tala och börja, börja memorera på Guds ord hemma. Att inte bara se det här en gång och sen glömmer man bort det i veckan. Utan man börjar läsa ordet hemma i veckan. Under varje dag, bara mata sig med Guds ord. För det ger mig tro, och det ger mig lugn, och det ger mig ro med ordet. Jag läser från folkbibeln Så står det så här i Isaiah 54:14: I rättfärdighet ska du bli befäst Förtryck ska vara fjärran ifrån dig Du har ingenting att frukta Förskräckelse ska vara borta Den ska inte komma dig nära Vi läser det en gång till I rättfärdighet ska du bli befäst Förtryck ska vara fjärran ifrån dig Du har ingenting att frukta Förskräckelse ska vara borta Den ska inte komma dig nära I rättfärdigheten skedde allt på Golgata det Jesus gjorde för dig Allt är fullbordat på Golgata för dig Vilket område det än är Allt är klart genom Jesu blod så rättfärdighet betyder att du är frihalsad ifrån dom och skuld och förbannelse. Därför vill signelsen ha kommit över dig. Och rättfärdighet betyder i grundtexten Guds frälsningsverk i Kristus för mig. Kan du säga det? Guds frälsningsverk i Kristus för mig. Det var det som skedde på Galgata. I och med det så har du ett beskytt genom blodet. Och en befrielse genom blodet Ska du säga en gång till Guds frälsningsverk I Kristus för mig I rättfärdighet Ska du bli befäst Det betyder att vara eh, omringad Av en försvarsmur Att vara befäst i Gud Du är beskyddad genom blodet När du är nära honom Och bekänt din synd Nästa ord är Förtryck ska vara fjärran ifrån dig ordet förtryck det står för tyranni för tvång för våld för tvångstankar för forbier för att vara kuvad under en kraft en makt som inte jag har kontroll själv över men som kontrollerar mig men jag kan inte komma från den. men vad säger Guds ord förtryck, det här ordet ska vara fjärran ifrån dig du har ingenting att frukta på grund av vad då Guds Frälsningsverk i Kristus För mig Allt gjort på Golgata. Det är därför det är så viktigt att du och jag som en kristen Vet vad vi har i namnet Jesus Vad vi har I löfterna Så att inte sinnet För oss ut på alla andra olika vägar Mänskliga tankar Och, och, och lösningar på saker och ting Utan när jag har Då har jag ordet att stå på Det andra ordet är förskräckelse Ska vara fjärran ifrån dig Den ska inte komma dig nära Den ska vara långt borta Den ska inte komma dig nära Det är fantastiskt, vilka löften Ordet förskräckelse Kommer ifrån att chocka Att skrämma Förskräckelse är också panikångest Många människor som lider av det Men vad säger Guds ord Att förskräckelse Ska vara borta den ska inte komma dig nära på grund av vad då Guds frälsningsverk i Kristus för mig. Allt är gjort på Golgata Så det finns ett sånt beskydd. Varför säger jag här? Därför jag själv har gått igenom det. Jag har varit inne i det här mörkret. Ett helvete i åratal. Jag kom aldrig ur det jag, jag, jag, jag kallsvettades dagligen när jag somnade på kvällen så önskade jag att det skulle vara morgon när det var morgon så önskade jag att det skulle vara kväll jag, jag orkade knappt leva men så gjorde jag en sak som jag aldrig hade gjort förut jag, jag var på en folkhögskola då och jag skrek ut namnet Jesus tre gånger och när jag gjorde det av en, en, en, en desperat längtan att få befrielse på de här områdena så hände så hände det någonting så jag vet vad ångest, tvångstankar och, och, och det här grejerna är Men jag vet också vad det vill säga Att bli befriad i namnet Jesus Det namnet är en utgjuten salva Till frälsning, till läkedom, till befrielse På alla områden Och du som sitter hemma i ditt hem och lyssnar på radion Det här är rakt in i din situation Jesus ser dig exakt hur du har det där du sitter hemma Och lyssnar på det här programmet just nu det finns ett ord i, i andra brevet det sjätte kapitlet, ett starkt ord som Paulus talar till dig och mig. Andra brevet det sjätte kapitlet, så står det så här från vers 1. Som Guds medarbetare, säger Paulus, uppmanar vi er att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. För Gud säger ju, jag bönhör dig i rätt tid. Och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Hörde du det? Just nu. Denna sekund. Så är du, har, du, har du drabbats av frustration. Och du är orolig och rädd. Var inte rädd. Frukta inte som Thomas läste här. Frukta inte. Gud har en lösning. Det finns aldrig någon återvändsgränd hos Gud. Gud har alltid utväg. Gud har alltid råd. Gud har alltid möjlighet på något sätt. Han kan förvandla en nederlagssituation till en segerposition. Han kan förvandla misströstan till förtrösten. Varför? Därför att han är Gud. Att han älskar dig. Och han vill ta dig vidare. Halleluja. Så, vad du ska göra nu, det är att du ska göra som Abbe, som, som Gud sa till till Abraham, Abraham lyft din blick Lyft din blick Och se dig omkring från den plats där du står Nu ska du inte göra någonting i egen kraft Utan nu överlåter du dig till Gud idag I det du står i Lyft din blick till honom och se dig omkring från den plats där du står Så sa Gud till Abraham Abraham ser du det land som ligger framför dig där det har jag gett dig Och dina efterkommande för evig tid. Så dra, det var det landet Av mjölk och fram Som låg framför Så dra, res dig upp och dra genom landet I hela dess längd och bredd För jag har gett dig landet Gud vill att du ska komma in I löfteslandet Att vila i honom, inte vara orolig Utan frukt, frukta inte För det var det sista nästan Jesus sa till lärjungarna Innan han gick hem till himlen de satt bakom lyckta dörrar och var så rädda för olika saker, för judar och så här. Och så sa han bara, frid, vare med er. Frid, vare med er. Det var den reskost som han ville att du och jag skulle ha med oss hela tiden. Frid, vare med er. Och så blåste han på dem och så, så sa, han, ta emot den heliga ande. Och så blev han fylld av den heliga ande. Och det här har du beskyddet. En sak som gör som, som gör att, att det står att rädsla finns inte Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädsla, står det. Och det, det innebär så här, kort, kort, kort. Det att, att att när jag blir upptagen i min tankevärld av Jesus. Och blir fylld i mitt hjärta av den kärlek som strömmar till mig från Jesus. Och, den, och min kärlek gensvarar till Jesus. Så blir det en en intim Jesus relation, inte religion, utan en Jesus relation som lever i mig. Och den relationen driver ut rädsla, står det. Så kärleken till Jesus bara det gör att mycket av oro, fruktan och bekymmer drivs ut. Håller du med? Ja, så står det i ordet. Underbart. Nu ska vi inte ta så mycket tid mer utan jag, jag vill verkligen eh, ta tid för människor som ska vill få förbön här, så vi låter den heliga ande få verka här nu och eh, så ska vi bara bjuda in människor och den heliga ande ska få betjäna dig så fortsätter vi så här. Bara... Sök Jesus nu bara. Helga dig. För Herren vill göra under. Helga dig. Kanske någonting du vill be Jesus om som i den här stunden. Så vill Jesus hjälpa dig. Kom ihåg att i rättfärdighet är du befäst. Förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du har ingenting att frukta. Förskräckelse ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Jesaja 41 och 10 säger Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Och jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jesus är med dig över den här helgen. Åh, oh, vi tackar dig heligen. Vi tackar dig för din närvaro. Vi tackar dig för din närvaro. Oh regalara la massicoria la Halleluja, vi tackar dig Heliga ande, heliga ande, heliga ande Heliga ande, kom nu heliga ande Åh, oh, kom heliga ande Jag ber dig att jag behöver du ser Kom med din kraft och din styrka Är. Kom med din kraft och din styrka Kom med det hjälp som du ger Vi ska göra så här att vi bjuder in människor att komma fram här Jag tror att det är många som vill ha förbörjande här idag det kanske inte är fruktan som gäller Du kanske går eh, som tåget i ditt liv just idag Och gratulerar Men du behöver Jesus lika mycket för det Lika mycket för det Du behöver tacka honom En annan sak Att komma ut ur bekymmer Oro och Det är att tacka Jesus Börja tacka honom För att det finns en sån eh, oerhört stark princip I Guds ord om tacksägelse För tacksägelse bryter udden av missmod bryter udden av otro av avundsjuka av hat av sorg tacksäkelses vad hände när Guds folk började sjunga och prisa Herren och ropade tacka Herren till han är god till hans varar evigt jo änglarvärlden kom i rörelse och änglarvärlden skapade förvirring i fiendens läger. Och Guds folk vann seger på seger på seger på seger. Genom tacksägelsens princip. Jag ska inte tala om det idag. Men kontentan av det är att, att tacksägelse sätter min tro i rörelse helt enkelt. Tacksägelse banar väg för mirakler i mitt liv. Tacksägelsens princip summa summarum. Det är att den hjälper mig att inte fästa uppmärksamhet på problemet utan på bönesvaret. Det är tacksägelsens princip. Åh oh, halleluja. Om du vill får du jättegärna komma fram. Och få förbund. Kanske några förberedare som kommer också. Så tar vi sjung en liten stund så ska vi beda för varandra sen. Halleluja. Kanske vi kommer fram och överlåta dig i bönetjänst för väckelse över den här platsen. Det kan vara olika områden som du behöver ha förbön för. Halleluja, för befrielse. Tiden är inne för helande. Tiden är inne för befrielse. Och brister sönder och bördor tar han bort. Så sande kan verka genom dig. Välkommen fram. kanske kan stå upp tillsammans. Tiden är inne för helande. Tiden är inne för befrielse. Och brister sönder. Och bördor tar han bort Så hans ande kan verka genom det Välkommen! Yeah. Tack för din närvaro Jesus Välkommen fram Välkommen fram Du kanske känner att du vill gå och be för någon människa Lägga händer eller väl signa någon Säga något ord, kunskapens ord En hälsning, så gör det Var frimodig Gud vill använda dig Gud vill använda dig och han är här och jobbar precis på sitt sätt, den heliga. Ande. Det är så juligt att bara låta honom verka. Ta tid. Därför, när jag umgås med en heligande, med Jesus, så slappnar jag av ifrån mig själv och fokuset kommer på honom. Då slappnar jag av och då blir det lättare för mig att fungera också i vardagen. Då blir jag så beroende av den heliga anden. Oh hallelujah hallelujah hallelujah Che la baduro lodore Oh heiligande Oh la la ba ra, ba Oh da dit lu det dyra blod Under din uröna hälsoflod Kom välkommen fram Jag tror att det är många som vill ha förbön. Bara kom fram och hjälpa varandra Kanske en kollektivbön för hela församlingen För väckelse på platsen under Det är dyr. En överlåtelse för församlingen Halleluja Överlåtelse, kollektiv Överlåtelse Under ditt blod Det är du Blue. Alls otro, synd och fruktan Sande. Här är jag bara att tacka dig för Avesta kommun Tackar dig Jesus för att varje människa Vill du ska bli frälsa Tackar dig för kommunstyrelsens ordförande Socialtjänstens ordförande Tack för alla beslutsfattare i kommunen ska få möta dig Jesus Kristus Här är jag att tacka dig för din ande rör varenda människa här idag Och varenda sång vi sjunger idag när vi talat idag jag har känt i min anda att vi sjunger för Avesta Vi sjunger in människor In i himlen, in till korset Jesus Herre jag tackar att det finns en sån kraft en magnet i andevärlden När vi sjunger i tro Jesus för folket Jag prisar dig För en väckelse över Avesta herre Tackar det för väckelsens ande, bönens ande i församlingen. Så jag bara ber med kollektiv överlåtelse i församlingen här på förmiddagen, Jesus. Till någonting nytt, mycket starkare än det har varit, Herre. Jag tackar att det ska bli lätt styrka härlighet för Pastor Tomas att arbeta, för ledarskapet att arbeta. Tack att det är lätt för det profetiska flödet att få verka. Att få leverera det som ska leverera sig från himlen. I din tid, Herre. Halleluja. Halleluja, halleluja. Finns det någon mer som vill komma fram så gör det nu så ska vi bara be dig om en liten liten stund. Så härligt att bara vara inför Jesus. Bara flöda med honom den heliga ande. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Ora la maschigara la bara la godora la mas cede